Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Ett enkelt foto kan avslöja komplicerade geopolitiskt viktiga hemligheter. Som till exempel när Jemens nyss avgånglig president Ali Abdullah Saleh porträtteras bekvämt tillbakalutad i fotöljen tillsammans med en uniformerad fyrstjärni-admiral på besök. USAs regering önskar nog att det fotot aldrig hade tagits och definitivt inte publicerats, som skedde på president Salles hemsida. Amiralen William McRaven presenteras nämligen i bildtexten som chef för Joint Special Operations Command- en militär organisation som enligt USAs regering är hemlig och som absolut inte ägnar sig åt att besöka eller gud förbjuder föra krig i länder som Jemen. Men där var ändå bilden och hemligheterna har börjat läcka ut. Joint Special Operations Command är huvudoperatör i ett globalt och ständigt växande amerikanskt hemligt krig som nu spritts sig till länder som Pakistan, Kenya, Somalia, Filippinerna och Yemen Välkomna till konflikt. No! Om USAs hemliga krig, regelrätt avrättningar med inflygna hemliga specialförband, fjärrstyrd död och förintelse i länder som Jemen, Pakistan och Somalia, reportage från Fort Bragg, de hemliga specialstyrkornas högkvarter, intervjuer med chefen för Jemens säkerhetsstyrkor och släktingar till de som dödats av fjärrstyrt obemannat flyg i Jemen. Hör också en mycket kritisk förrättastavschef hos USAs utrikesminister. When you say outside Pakistan and Afghanistan where would you say that there is good evidence that there is action going on now? Uh Yemen definitely is the hottest spot. Somalia, we know of some raids that they've conducted there. Kenya, there's there has been some action there and Nigeria. They've worked in the Philippines for sure. Of course they're still in Iraq and they have made raids into uh into Iran. Dana Priest, undersökande reporter på Washington Post, fick inleda dagens program. Vi kommer att höra mer av henne längre fram i konflikt. Men här räknade Priest upp länder som varit föremål för hemliga amerikanska militära insatser de senaste åren. Irak och Afghanistan naturligtvis. Men också länder som Somalia, Kenya, Nigeria, Filippinerna och till och med Iran. Vi skickade våra två producenter och två helt olika håll för att söka –spåren av USAs hemliga krigföring. Och nu är de här, i studion. Konfliktsgivare Ekman och Lotten Collin. Och Lotten först. Dana Priest pekar ut Yemen som det land– –där det hemliga kriget är som mest intensivt. Du åkte dit, var det som hon säger. Absolut. Oftast när man hör om Yemen hör man ju om de politiska problemen och protesterna mot president Saleh som har blivit allt mer våldsamma. Men i skuggan av det så pågår en annan konflikt, faktiskt ett krig som USA för mot Al-Qaida i Yemen. Och även om det inte är någonting som vi hör talas om här i Sverige förutom när USA går ut och säger att de har dödat någon hög terrorledare som tidigare höstas till exempel när man gick ut med att man hade dödat Anwar al-Awlaki i en drönarattack. Förutom det så är det någonting vi... Vi sällan hör om, även om det är högst påtagligt i Yemen. Och idag kommer vi höra mer om det snart när Lotten Collin berättar om vad hon mötte i Yemen. Men först, Ivar Ekman, du åkte till USA. Vad gjorde du där i USA? Jo, när vi gjorde vår research så började vi förstå att den organisation som mer än någon annan för det här kriget för USAs räkning inte är CIA utan en hemliga militära organisation som du nyss nämnde. Joint Special Operations Command som oftast kallas för JSOC efter sin förkortning JSOC. Det är en organisation som tar resurser från alla delar av det amerikanska försvaret och har som uppgift att utföra de farligaste och viktigaste uppdragen. De dödade Bin Laden, men även Saddam Hussein och Abu Musab al sarkawi två kända personer som JSOC har spårat upp och dödat eller fångat. Det lilla som vi kunde få reda på om JSOC från Sverige gjorde åtminstone klart att de ska ha sitt högkvarter på en militärbas i North Carolina eh, som heter Fort Bragg. Och här blir det lite komplicerat för jag kunde förstås inte komma i kontakt med en så superhemlig organisation som JSOC. Så jag hörde av mig till de vanliga, inte lika hemliga specialförbanden som också finns på Fort Bragg för att se om jag genom att hälsa på dem kunde hitta några spår av JSOC och USAs hemliga krig. Så jag flög dit, satte mig i en hyrbil och körde mot staden Fayetteville som ligger precis bredvid Fort Bragg. Det här är Uncle Sam. Du är nu i världens främsta fristad för soldater, Fayetteville. En stad som kombinerar historia, hjältar och en riktig småstadskänsla hör jag på stadens turistkanal i bilradion. På morgonen därpå blir jag mött på mitt hotell av fanjunkare Eric Hendricks. Eric Eric Hendricks är pressansvarig på Fort Bragg. Vi sätter oss i hans bil och kör de 10 minuter det tar till den enorma armébasen Fort Bragg eller paradiset som basens kontrollvakter föredrar och kallade. Good morning. morgon! to Radio American Paradise. How hey, you doing this morning? It is paradise. I like to hear it. Oh, I like it. I like sure. it. He's a Swedish journalist. <laughs> we all have a glorious air more all well, the way. You too. Thank you. Okay. Oh, no, no, so tell me, tell me where we are now. Okej, vi har just come through the gate, one avenga kontroll poins on Fort Bragg, en uh, Fort Bragg är one av den läresta militär installationen in den Unit States. Erik berättar att Fort Bragg täcker en yta på 650 kvadratkilometer och att den växt enormt under de senaste åren. Allra mest i resurser och personal. En sn är hösting as manny as 20 eller 25, 00. När uh, employees or you know, every day that's soldiers civilians När han börjar rabbla namn och förkortningar på alla de olika specialförband som finns på Fort Bragg frågar jag om det mystiska Joint Special Operations Command JSOC som jag hoppas få veta mer om Eric får genast en något plågad min Jag been reading about JSOC is that which is supposed to be based here as well is that something that is here I believe it is but they don't fall under our och så sätter han igång med att rabbla namn på organisationer. En rökridå som jag snart förstår att jag kommer få svårt att ta mig igenom. Vi svänger in på Desert Storm Drive och går in på Erics kontor för att göra klart allt för en rundtur på basen. Man har enorma områden för övning berättar han. Men när jag undrar om det går att få en glimt av JSOC blir Eric så där besvärad igen. Till slut erkänner han i varje fall att deras högkvarter finns här på Fort Bragg. The headquarters is here, but again I'm not really sure what goes on over there. But, they, but their training is conducted here at Fort Bragg? Pretty much, yeah, uh, in as much as uh, the army is concerned. But that's not something I could see, right? I'm not, you know, and, and when you even say JSOC training, I don't... Jag det är om de tränar så är det kanske här, säger Erik avfärdande. Och så tar det samtalet slut. Vi tror var i varje fall ut och sätter oss i bilen igen och börjar vår rundtur på Fort Bragg. När vi åker från kontoret ser vi spår av förändringarna som Fort Bragg gått igenom sedan kriget mot terrorismen började 2001. Den amerikanska kongressen har fullkomligt öst pengar över sin militär och mycket har hamnat här hos specialförbanden. Vi kör förbi enorma nybyggda kaserner och stora uppställningsplatser för Hamvis och andra militärfordon. Vi ser soldater som nyduschade kommer från morgonens obligatoriska fysträning på helt nya gym. Vilka som är hemliga och soldater och vilka som inte är det är omöjligt för mig att veta. Och om Eric vet så vill han inte säga. Sen kommer vi ut på övningsområdet där tät tallskog blandas med öppna fält. Ut med vägarna så ser Eric något. Åh, åh, åh. Det här är en Se. De har Ja, full gear. Soldater med tung packning närmast staplar mot en dunge ivrigt påhejade av några officerare. Vi har and half. Let's go. 23 total participating. 14 uh finished within the standard. So last, is... hours, 20K okay. That's That's 20 kilometer ska de klara på 3 timmar, säger officeren Med full packning. Knappt 20 kilo plus vapen och uniform. Vi kör vidare. Ser en grupp soldater hoppa fallskärm mot en klarblå himmel över ett vidsträckt övningsfält. Och passerar kilometer efter kilometer med skjutbanor. Till slut stannar vi på motsatt sida om vägen med en skjutbana 20-tal soldater står och skjuter pistol på måltavlor. Så this is Pistol Qualification. Vi får inte gå dit eftersom vi inte sitter i ett militärfordon men jag sticker ut mikrofonen genom fönstret. These are special forces guys. Yeah. Yeah. How do you know? Well, because they're not they're not wearing helmets. <laughs> <laughs> they're out there with uh, ball caps on, and they've got music playing out of the uh, the tower. So it kinda, it's uh, a little um, uh, unorth unorthodox, and that's exactly the way they do it. Those are guys. Ganska coolt, säger Erik. Och de här tillhör specialförband. De har inga hjälmar och lyssnar på countrymusik i högtalarna, förklarar han. Men vilken sorts specialförband, om de är sock eller inte, får jag inte veta. För närmare en så här kommer jag inte. Hey, sir. När vi kommer tillbaka till kontoret får jag slutligen träffa Paul Ranceville- överste och nära rådgivare till general John Mulholland som är chef för arméns specialförband. Det är en stadig man i 40-årsåldern som tjänstgjort gjort i såväl Afghanistan som Irak. Han är väldigt smart och pratar väldigt långsamt. Varnar Fan Juncker Eric innan överste Rounseville kommer in. Jag börjar med att fråga min favoritfråga. What's what's this JSOC? Um that is the doctrinal aspect Of uh, special operations, it, it, it what it's what lays out the the doctrinal aspects of how we do business. That, I don't understand. Sorry. Just command and control, training, education, things of that, of that nature. Because you read that they conduct several of these very high profile operations, or um, you read a lot of things. So you be what you read. Efter att det luddiga ordalag förklarat att j bara har med träning och doktrinära aspekter på specialförbandens verksamhet att göra och har varnat för att man inte ska tro allt man läser så börjar Överstyr vill plötsligt viska. Okay. I can't comment, viskar han, samtidigt som han för handen fram och tillbaka över munnen i en avvärjande gest. Och här någonstans börjar det gå upp för mig att jag nog inte kommer kunna få svar på mina frågor om JSOC här på Fort Bragg. Så jag väljer en annan strategi och frågar om vad det är som gör specialförbanden och det hemliga kriget så framgångsrikt. The people we select, we select with a very high intellect. And they love to do what they do. Så so it's not about the equipment. It's not about drones och helikopters och. Vi väljer människor med ett stort intellekt som älskar att göra detta, säger Överste Rumserville. Det handlar inte om teknik, inte om drönare eller de fräckaste pistolerna. Det handlar om vår investering i människor. Slutligen frågar Överste Rumserville om Yemen och det krig USA för där. Är det tysta? We had people think that the US and the secret special forces are behind everything that's going on you know finns det några risker som han ser med detta dolda precisionskrig i don't think there's a risk because we're, we're very you know as a nation the united states of america is very upfront and goes to great lengths to ensure that the entire international community is is clear on the goals and to, jag tror inte att det finns någon risk, säger överste Ramseville. Vi är ovanligt öppna med vad vi måste göra för att säkra vårt land och med att hjälpa andra att göra detsamma. Och för övrigt, avslutar översten, så är det lätt att låta fantasin skena, som när man sitter, som vår reporter- smutsig och ensam i ett land som Jemen this journalist in Yemen i'm i'm sure he's getting a bath you know once a month and not eating the food he loves so he's got to write something and he's probably pretty bored so i i, I don't a lot of times the imagination of certain people you know get gets the better of them and then you just have to deal with that men bada fick jag. Det fanns till och med ångbastu och bubbelpool på lyxhotellet i Sanaa– –där säkerhetstjänsten tvingade mig att bo under min tid i Yemen. Antagligen så att de skulle kunna hålla ett vakande öga på vad jag sysslade med. Maten var faktiskt helt okej. Okay. Room service 24 timmar om dygnet. Och uttråkad blev jag absolut inte. Hotellet var nämligen en fridfull och fungerande ö i en annars krigshärjad stad– på nätterna vaknade jag av granatattacker och gatustrider och det behövdes ingen livlig fantasi för att skildra sönderbombade hus eller intervjua skottskadade demonstranter morgonen efter there's one like a poem poem about the revolution and uh, yeah how's the pace of this revolution i det protestläger som upprättats nära universitetet i Sana sitter Ali Hamid al-Kahu i sitt tält och visar regimkritiska flygblad och affischer. Han och tiotusentals andra demonstranter protesterar mot vattenbristen, arbetslösheten, den dåliga sjukvården, korruptionen och elektriciteten som inte funkar. Men det är också ett annat klagomål som ständigt återkommer under mina intervjuer i Yemen. From when I was young. The situation is like this. Electricity sometimes there is no electricity, water there is no, I mean the corruption, this against the foreigners also like American those who Vi vill skicka ett budskap till regimen. Utlänningarna, framförallt amerikanerna, måste försvinna härifrån och sluta attackera vårt land, säger Ali Hamid. Han har bott här i tältlägret i flera månader nu. Att president Salih förra veckan lämnade över makten till vicepresidenten verkar inte spela någon roll för demonstranterna. De fortsätter att protestera ändå. Ali Hamid menar att regimen inte bryr sig om folkets behov- de lyssnar bara till vad amerikanerna säger. And they just listen to the those outsiders and let them to come to our country. I'm sorry I'm not talking about You, you are okay. But uh, those outside who they came here they want to uh, kill terrorists and this but actually they are not. They came here just for power and for oil. That's all. Amerikanerna säger att de är här för att döda terrorister. Men i själva verket försöker de bara ta makten över oss och ta vår olja, säger Ali Hamid. Som inte reagerar när jag invänder att Jemen nästan inte har någon olja. Och många av dem jag träffar, oavsett politisk färg, är just sådär lite frustrerat arga över den amerikanska närvaron. Trots att ingen verkar veta vad de faktiskt gör i landet inte heller Ali Hamid. And do people know what the Americans are doing here in Yemen? No actually, not all, but some now. The I mean, uh, a lot of people start to understand this thing. In uh, south parts, they make uh, like uh, those fly without uh, driver those, and they kill some people and they say that this Al Qaeda this. Folk börjar fatta vad USA gör här, säger Ali Hamid. Vi hör ju hela tiden om sådana där förarlösa flygplan, drönare, som bombar mål i södra delen av landet. Amerikanerna säger att de dödar Al-Qaida-medlemmar, men Ali Hamid Al-Kahu skakar misstroget på huvudet. A Yemeni counterterrorism unit going through its paces outside of Sana with growing voices both in the US and in Yemen against US military intervention. Så här lätte för snart två år sedan, i januari 2010, när jag besökte Jemen första gången och bussades ut till en militärövning tillsammans med en grupp amerikanska tv-journalister. Det var bara några dagar efter att den så kallade Kalzong-bombaren försökt spränga sig själv ombord på ett passagerarplan på väg till Detroit. Spåren ledde tillbaka till Yemen där han tränats av Al-Qaida. President Saleh och hans regim ville visa att man minsann bekämpade terrornätverket med alla medel. Framförallt för att slippa en amerikansk intervention som var det alla oroade sig för då. God morgon. God morgon. Hur är du? Nice, thank you. From from Även utrikesministern Abu Bakr al-Kirbi, som jag träffade då i hans hem i södra Sana, betonade vikten av Jemens suveränitet och oberoende. USA får gärna bidra med bistånd och teknisk hjälp, fortsätta utbilda den jemenitiska militären till exempel. Men synliga amerikanska trupper på marken här i Jemen kommer bara skapa förbittring och gynna al qaida syften snarare än våra, sa utrikesministern då för snart två år sedan. I think the sensitivity is about the presence of uh, American troops in Yemen. I think this is a very sensitive issue And, uh, och jag tror att erfarenheten har tått oss att om du har förändra soldater- får du resentment från en stor nivå av populationerna. Och ja, jag blev tungen att lämna Fort Bragg och flyga till Washington- för att kunna bli klokare på det hemliga krig som jemeniterna protesterar mot och som deras regering i ett par år nu försökt låtsas som om det inte sker. För att kunna göra det bestämmer jag träff med Washington Post-journalisten Dana Priest, författare till den nya boken Top Secret America, och den person utanför militären som right. troligtvis kan mest om det hemliga kriget. Ja. Like huh? yeah. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Too. Vi möts efter en viss förvirring på en söndag när Dina kommer körande i sin sab, och vi slår oss ner vid ett kaffebord. Dina pris säger att det som utrikesministern i Yemen var orolig för redan för två år sedan, att en allt för stor amerikansk militär närvaro i landet skulle bli kontraproduktiv, att det på många sätt redan har skett, även om USA försökt föra sitt krig i hemlighet. What I think is happening now though is that people realize well these other and they're invading us all the time. Uh and nobody's even talking about it because it's secret. So, you know, on the ground in Yemen when strikes happen, they happen just who cares if you're Yemeni, who who's striking you? You know, it is happening. So there is a war going on in Yemen. Om du är jemenit spelar det ingen roll vem som står bakom bomberna eller raketerna eller gevärsmynningarna de är lika verkliga oavsett om de som skjuter är hemliga eller inte. Dina Priest har i sina efterforskningar kring terrorkriget lyckats skriva fram mer information om den superhemliga militära organisationen JSOC än någon annan journalist. Och när jag frågar Dina Priest var JSOC är som mest aktiva så räknar hon upp en förvånande lång lista på länder där USA för krig i tysthet. Yemen är definitivt den hottest. Spot. Somalia We know of some raids that they've conducted there. Kenya. We know very little about it, but there's there has been some action there in Nigeria. Um they've worked in the Philippines for sure. Of course de still in Iraq and they have made raids into I don't know if I'd call them raids as much as scouting missions uh, into Iran. Jemen är den plats där det hemliga kriget är mest påtagligt just nu. Men det finns goda bevis för att JSOC är aktiva i Kenya, Nigeria, Filippinerna och Iran. Förutom förstås Irak och Afghanistan. JSOC, berättade Dana Priest, skapades efter den misslyckade räddningsaktionen på den amerikanska ambassaden i Teheran 1980. För att ge USA en effektiv styrka i gisslands situationer. Och så såg organisationen ut fram till 2001. Relativt liten och obetydlig. En grupp elitsoldater som tränade och tränade men inte gjorde så mycket mer. Men så kom terrorattackerna och allt ändrades. Secretary of Defense Rumsfeld at the time saw that this would be a new trend in warfare. That you would create small groups that had, as they say, a small footprint that hopefully would not even be noticed by the population. Olympics Dåvarande försvarsminister Rumsfeldt menade att terrorkriget krävde att man började jaga enskilda individer och började därför ösa pengar över JSOC och gav organisationen viktigare och viktigare uppdrag, berättar Priest. JSOCs kommandoräder i Irak under 2006 och 2007, nära på knäckt Al-Qaida där. Specialförbanden har också utfört tusentals natträder mot misstänkta talibaner i Afghanistan. Och har ansvarat för några av det krigets största misstag som när minst ett hundratal civila dödades på ett bröllop 2002. På tio år har JSOC växt tiofalt från 1500 personer till över 15 000. Man har utvecklat ett tätt samarbete med hela den amerikanska underrättelseapparaten. Och nu är organisationen USAs viktigaste verktyg i terrorkriget. Betydligt viktigare än CIA säger Dana Priest. I think JSOC now is at the center of the universe on counterterrorism. It's larger and more effective than the CIA by far, because the CIA now has Pakistan, that's been pretty much ceded to them, and JSOC has everything else. Every other military unit would like to figure out a way to attach itself or be helpful to JSOC, because that's where the money is, that's where the prestige is, that's where a lot alla inom det amerikanska försvaret vill vara en del av JSOC som på många sätt utvecklas till en militär inom militären med egna flygplan, egen underrättelseverksamhet och ett alldeles eget drönarkrig. Och det amerikanska folket har verkligen ingen aning om vad den här delen av militären gör. Det blev tydligt för Dina Priest när Washington Post rapporterade att en amerikansk medborgare hade förts upp på CIA:s dödslista, den lista på misstänkta terrorister som det står fritt för CIA att döda. Det handlade om Anwar al-Awlaki som flyttat till Yemen och gått med i al qaida When we reported that Al-Awlaki, a US citizen was on the CIA's kill list, it created a big controversy. The fact was he had been on the JSOX's kill list for probably a year before that when in Folk blev upprörda över att Aulaki stod på CIAs dödslista men inte över att hans namn fanns på JSOCs dödslista helt enkelt för att de inte visste vad JSOC var, säger Dana Priest. När Priest under arbetet med sin bok bad en JSOC-officer beskriva organisationens roll fick hon svaret Vi är den mörka materian. One of them said, "We're like the dark matter. We're the force that orders the universe. You can't see us, but we order the universe." Vi är den mörka materian. Vi är kraften som styr universum. Det var hur en jsoc officer beskrev sin organisation för Dina Priest. Efter att i många år följt det hemliga kriget har det blivit tydligt för Dina Priest att det finns problem med att låta en organisation som JSOC bli så viktig. Vad föra krig på det sätt som USA gör idag? Well, the big problem is just the problem of what does it mean to be a democracy and to inform your citizenry that you are at war in a certain country. Uh, I think that's a requirement. Then politically, if you don't do that and and something happens, you have a political problem on your hand. I en demokrati ska man informera sina medborgare att man är i krig. Det blir särskilt viktigt när man begår misstag. Och dessutom, säger Washington Post, Dina Priest, har inställningen till dödande blivit mer och mer problematisk. För nu vill man inte längre fånga terrorister. Det är helt enkelt lättare att ta död på dem. There's nowhere to put them anymore because the president would not close Guantanamo and open up facilities in the United States, where would they put anybody that they captured? They can put them as they are now in allied hands in you know, that usually means in Afghan prisons or Iraqi prisons. They don't want to put anybody in a Yemeni prison because they they keep getting out. <laughs> so it's been more it's been easier to kill them and that's that's pretty much what they've been doing. This is me? This is me al yeah? rahman Yeah? Yes. <laughs> How old are you then? Jag är tio år. Och vad gjorde du? Varför är du så Alawlaki visar mig ett foto på sin Facebook-sida. Han är klädd i en kanin kostym och hans bästa kompis och kusin, Abdulrahman- är utklädd till pirat. De var båda tio år gamla när bilden togs. Det är 6 år sedan nu. Abdul Abdulrahman hade precis flyttat med sin familj till Yemen från USA- där han föddes. Uh, okay. Mohammed visar alla sidor han har skapat på Facebook- för att hedra Abdul Rahmans minne. Fotorna visar en krullhårig, glasögonprydd- tunn liten 16-åring med hiphopkläder. Han dödades för två månader sedan i en drönarattack- i sydöstra delen av Yemen- Enligt anonyma amerikanska källor var det Jesok som låg bakom den. Jag sa inte är trött, jag kan inte älska i själv. Jag är 12 år Det Jag har inte sett någon flygplan. Jag har inte sett någon flygplan. Jag har inte sett någon flygplan. Jag jag kan inte förstå det. Det känns overkligt, säger Mohamed. Omadjid al Kipsi översätter. Hur kan man döda en oskyldig 16-åring? Amerikanerna behövde inte ens rättfärdigare. De bara mördade honom. Och sen säger ingen något mer om det. Det är att de inte behöver justifiera det. Now they kill anybody, speak. De jämnåriga kusinerna Mohammed och Abdulrahman delade sovrum i ett tvåvåningshus inte långt från internetcaféet där vi sitter, i huvudstaden Sanaa. Här inne brukade kusinerna hänga varje dag efter skolan med sina kompisar för att spela dataspel och chatta. Vi kunde alltid gå in i internet. Vi kunde inte gå in i internet. Vi i och men Abdul Rahman vi och surfade och tog det var som var inte vilken tonåring som helst Hans pappa Anwar Alavlaki, var en eftersökt misstänkt terrorist som i flera år stått på både Jacex och CIA-stödslistor trots att han var amerikansk medborgare, precis som sin son. Anwar al-Awlaki ska ha spridit propaganda för Al-Qaida på internet och försökt värva muslimer i USA till terrornätverket. Han gömde sig i en by i sydöstra Yemen och det var dit Abdulrahman åkte för att hälsa på i september i år. Men Anwar al-Awlaki dödades i en drönarattack precis efter att sonen kommit dit. Och två veckor senare träffades också Abdul Rahman av tre missiler avfyrade från en drönare. De slog ner i en bil där han satt. Amerikanska regeringskällor har erkänt att målet inte var 16-åringen utan de andra personerna som satt i bilen. Jag är Abdul Rahman. Abdulrahman är jälvig. Det är 3-åriga. Jag har gjort Mohammed tar upp en mobil och visar foton som Han har hittat på internet. Vi har fotos på det instan. Can du describe it to me? Man ser nästan ingenting på den suddiga filmen. Bara ett stort hål i marken där bilen stod. Men, frågar jag, om nu Abdulrahman Rahman var oskyldig, vad gjorde han då i ett så farligt område tillsammans med misstänkta Al-Qaida-anhängare? Kan man ändå inte förstå att amerikanerna slog till när de hade chansen, även om det fanns oskyldiga i närheten? Mm.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 om man hade begått något brott så hade jag förstått det. Men han var ju en oskyldig tonåring som bara ville lära känna sin pappa, säger Mohammed. Han är arg för att rykten spreds efter attacken om Abdul Rahmans ålder. I amerikanska tidningar stod det att han var en 21-årig Al-Qaida-medlem. Familjen lade ut hans födelseattest från Colorado- på internet. det 16 years old just att USA hyllade drönarattackerna som en framgång i kampen mot Al-Qaida. Efter attacken på Anwar al-Awlaki sa USA:s president Barack Obama att det här visar att terrorister inte går säkra någonstans i världen. Uh, Obama. Kull om. Kull Obama Kull om. Kull om. Kull om. Kull om. Kull om. Kull om. Kull om. Kull Bush, but the contrary, he was worse than Bush. Mohammed har sin bild klar. President Obama är värre än vad George W. Bush någonsin var, säger han. Och den åsikten delas av många jag möter i Yemen. Här ses de ständiga attackerna som ett exempel på USAs arrogans, brist på respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Fallet med Abdulrahman är inte det enda exemplet på amerikanska felsteg i Yemen. Det finns många fler. Men 16-åringens öde har på kort tid engagerat en stor del av befolkningen. Något som Mohammed och hans släktingar har märkt av. Ja, det finns många saker i Yemen i Amerika. Mordet på Abdulrahman har gjort människor upprörda. Folk strömmar till oss för att beklaga sorgen och förklara hur arga de är på USA, säger Mohammed. Han berättar att familjen har bestämt sig för att utlysa en manifestation till Abdulrahmans minne senare i veckan. Flera tusen personer har redan anmält sig på hans Facebook-sida. De oppositionella tidningarna ska också komma. Vi na want to let everybody know that the kill anybody, uh, that they don't want and uh, nobody can speak up to them Alavlaki, som jag träffade på ett internetkafé i Yemens huvudstad Sana och sedan lämnade Jemen så har Mohammed och hans släktingar fortsatt att skapa uppmärksamhet kring Abdul Rahmans fall. Flera manifestationer har hållits i sana. Och du lyssnar alltså på Konflikt i p som idag handlar om USAs hemliga krig som förs på olika håll i världen. I så vitt skilda länder som Nigeria, Filippinerna och Pakistan och Jemen. Och på många håll så växer nu opinionen mot USAs agerande, trots att medborgarna ofta, som i till exempel Yemen, inte vet vad amerikanerna faktiskt gör i landet. Men inte heller det amerikanska folket vet särskilt mycket om det krig som deras militär är inblandad i runt om i världen. Från officiellt håll verkar man se hemlighetsmakerit som en förutsättning för att kunna nå framgång. Och även om USA gärna vill poängtera att de har ett djupt samarbete med det de kallar partnerländer, de länder där det hemliga kriget i praktiken bedrivs, så är frågan hur pass mycket information som egentligen delas med andra stater. Det är ju konflikten mellan Pakistan och USA efter räden mot Bin Laden i år ett tydligt exempel på. Så jag och Lotten bestämde oss för att prata med de högst ansvariga för hur kriget mot terrorn bedrivs i Yemen och i USA. Jag träffade Yahya Saleh, den avgångne president Sales brorson som är chef för antiterrorstyrkorna i Yemen. Och jag träffade Gary Reid, biträdande försvarsminister med ansvar för terroristbekämpning. Jag intervjuar honom i ett konferensrum mitt i det helt nyrenoverade enorma amerikanska försvarsdepartementet Pentagon. Reid började med att förklara varför USA idag låtit hemliga specialstyrkor bli en sån viktig del av sin krigföring. De kan ta sig till platser dit ingen annan kan komma och de slår till med mycket större precision. Special forces have a higher degree of capability to do a higher precision level of operations. Projecting forces over long distances, uh, remote of other forms of basing and support to deliver them to their target do you personally support uh the way that the us is uh fighting al qaeda in your country <laughs> uh what i want uh اصبح ضروري بين البين ونعمل جاهدين ان ان يكون التعاون في och att inte här. Nej, Yahya Saleh är inte lika förtjust i USAs nya sätt att föra krig på, hur effektivt och precis Pentagon än tycker att det är. Han är Gary Reeds motsvarighet i Yemen, den högst ansvariga för terroristbekämpning och också brorson till den avgångna president Saleh. Yahya bara skrattar och harklar sig när jag frågar om han personligen stödjer USAs agerande i Yemen. Sen lutar han sig tillbaka i sin sidenfotölj och mumlar att samarbete förvisso är nödvändigt men att USA inte borde överskrida sina befogenheter. Han börjar rabla upp alla misstag som amerikanerna har begått i Yemen. En guvernör träffades förra året av en missriktad missil och 52 civila dödades i en annan drönarattack för två år sedan. Men på andra sidan Atlanten, i USA, pratar man inte mycket om misstagen. Det går ju inte eftersom själva operationerna är så hemliga. Folk kan helt enkelt inte få veta för mycket, då får ju även våra fiender reda på vad vi planerar, säger Gary Reed på Pentagon. Och att det skulle vara ett demokratiskt problem att medborgarna är ovetande, det vill han inte gå med på. We have a policy of not discussing our ongoing special operations. Det has certainly gets challenged when some of those operations are central to national international media. Men där vi går tillbaka även då är does att the operators operatörerna och operations at risk. Journalister, både i och utanför USA, är väldigt intresserade av vad vi gör. Tyvärr kan vi helt enkelt inte dela för mycket information med allmänheten. Då riskerar ju pågående operationer att misslyckas, säger Gary Reid. Men... Ju mer aktiva militärens specialförband blir runt om i världen, desto större blir utmaningen att hålla det de gör hemligt. Det är en. I think it's a challenge because of the volume of activity, uh, and because there's a higher volume of activity, there are more points along the way where uh, folks can have questions or want to ask questions. I mean, the U.S. has been very secret about what it's doing here. Why? Why is it? So difficult to say things openly. Yeah, we the United States is not, in the not popular in this in this, in this region. Uh, so they they do not want the, their, uh, their operation to be open. and open. Brigadgeneral Yahya Saleh i Sanaa har en annan bild av varför USA hemlighåller information om vad man gör i till exempel Jemen. Han menar att det är helt enkelt är alltför känsligt att berätta om USAs aktiviteter i landet eftersom amerikanerna är, som man säger, impopulära. Och det är inte bara folket som hålls ovetande visar det sig. Yahya Saleh säger att inte ens han vet vad USA gör i Jemen. Inte hur många amerikanska militärer som finns i landet, inte var de har sina baser eller ens vad drönarattackerna styrs ifrån. Where are the drones sent from? And do you are you informed before it happens? No. No? I don't know where it is it. I don't I don't inform. They don't inform you. No we recently only a couple of weeks ago had a uh, reporter who managed to get into Yemen and she met with some people someone you probably met Yahya Saleh the president's nephew is the chief uh, counterterrorism official there and he he said that he doesn't really know what's going on there when it comes to counterterrorism and then we met someone else who's the nephew of uh, Anwar al-Awlaki i'm just going to play you 30 seconds of what he's saying here Tillbaka i Washington med Gary Reid spelar jag upp en bit av intervjun med 16-åriga Mohammed al i Yemen där han berättar om hur arga människor blivit efter attacken på hans jämnåriga kusin. Gary Reid rynkar på ögonbrynen och lyssnar uppmärksamt. Sen frågar jag om inte allt hemlighetsmakeri i slutändan kan få motsatt effekt och resultera i att motståndet mot USA ökar. Garod upprepar att vissa operationer trots allt måste ske i tysthet för att inte misslyckas. Och säger sen lite stakande att man måste komma ihåg att USA kämpar mot en icke statlig fiende som knappast följer några av krigets lagar. But just go back to we don't want to expose our plans intentions our capabilities to the enemy. And enemy which men även om Gary Reid pratar om att Al-Qaida är en icke-statlig fiende, ett som man brukar säga transnationellt hot, så verkar ju terrornätverket fortfarande inom stater, och det är i andra stater som USAs hemliga krig bedrivs. De kommandoräder och drönarattacker som Pentagon ser som framgångar i kampen mot terrorismen får inte bara konsekvensen att enskilda terrorister dödas. De skapar också missnöje och ilska, särskilt på landsbygden. Det menar antiterrorchefen Yahya Saleh i Yemen. Det här kriget får hela vårt land att falla sönder, säger han. Jag kunde inte... Det här är den enda punkten där Gary Reed och Yahya Saleh verkar ha en liknande syn på vilka riskerna är med att föra ett hemligt krig. Även Pentagons antiterrorchef erkänner att det kan vara ett problem ifall rykten och lögner börjar florera om vad USA gör i till exempel Yemen- utan att de kan bestridas från vita huset då kan ju Al-Qaida till slut trots att de är militärt underlägsna ändå vinna människors lojalitet genom att manipulera sanningen säger Gary Reed The enemy in that environment doesn't have to prevail militarily to perpetuate their agenda and therefore be successful if they can manipulate the perceptions of people uh, that that can buy them time. Men säger Garod. Vi berättar i alla fall så mycket som vi kan för det amerikanska folket. Och överlag är han mycket nöjd med hur kriget mot terrorn förs idag. Det är otroligt mycket mer framgångsrikt än vad det var för. Al Qaida är nästan nedbrutna idag, säger han. Al Qaeda is we can see where they are reaching a point of nearing strategic defeat. Uh, their leadership has been uh significantly depleted. Their influence in certain areas of the world has been depleted. So as an organization, they, they scarcely resemble the organization of 2001. Vi är mycket nära att besegra Al Qaeda säger Gary Reed. Vad ska då hända med alla tusentals rekryterade militärer, alla investeringar i sådana organisationer som JSOC, all dyr teknik, hinner jag tänka. Men sen, ungefär som en inövad ramsa, lägger Gary Reed till att vi fortfarande måste vara på vår vakt och fortsätta investera i kriget mot terran för att skydda oss. Hotet är ju fortfarande kvar. Men är ju fortfarande kvar. Tillbaka på militärens högkvarter i Jemens huvudstad Sanaa frågar jag Yahya Saleh vad han tänker om att det är Barack Obama som har valt att föra krig på det här sättet. Är han besviken på fredspristagaren som i början av sin mandatperiod lovade att ändra USAs anseende i världen? Nej, säger brigadgeneralen. Kriget mot terrorn drivs framåt av sin egen logik. Det spelar ingen roll om det är Bush eller Obama eller någon annan politiker som sitter vid makten. De amerikanska presidenterna är bara brickor i ett spel. Det är <hör> السياسة الأمريكية تحكمها استراتيجيات يعني والرئيس هو مجرد شخصية تنفيذية فقط لا غير قد يمكن يكون الرئيس له ولكن عند وصوله إلى السلطة يجد أن أمامه أجندة عليه أن يقوم بها بغض النظر عن رؤيته الخاصة. Även om en president har en vision så märker han när han kommer till makten att det finns krafter i rörelse som han inte kan kontrollera. Det sa Yaya Saleh, högste chef för antiterrorstyrkorna i Yemen, till Ottenkolin. Innan vi når slutet på vår resa ska vi göra ett sista stopp. Falls Church, en förort till Washington. Jag åkte dit för att träffa överste Lawrence Wilkerson. For –Wilkerson? –Ja. Yes. –Good yes. –Good morning. Yeah, good morning. Överste Wilkerson har en 30-årig karriär i amerikanska armén bakom sig och jobbade som stabschef åt Colin Powell när han var utrikesminister under George W. Bush. Efter att han slutade har Wilkerson blivit en av terrorkrigets mest uttalade kritiker. Och Wilkerson håller med Jasalle om att den hemliga amerikanska krigsmaskinen nu går av egen fart. And it's They did that mission so splendidly with regard to Bin Laden. I said, "Are you kidding me? They've been doing 30 of those missions a day for years." Om man gjort 30 räder om dagen i 10 år. Då blir man rätt bra, säger Lawrence Wilkerson, och berättar att hans förra chef Colin Powell nu plockat fram frasen det militärindustriella komplexet för att beskriva USAs moderna krigsmaskin. Och USA kommer fortsätta investera i sina specialsoldater, tror Wilkerson. Han berättar om hur han redan när han jobbade för Powell kunde se det hemliga krigets framväxt and the problem it created. One of the first things that I saw was the uh, anger of the Secretary of State uh, at the Secretary of Defense for essentially deploying special operating forces across the globe without telling us anything about it. And they were everywhere. Uh we found them in one country where our ambassador essentially sent us a message and said uh tell me why these uh 6 foot five." Males with are my city. Powell blev flyförbannad när försvarsminister Rumsfeldt började skicka soldater kors och tvärs över världen utan att informera utrikesdepartementet, berättar Wilkerson. En gång fick de ett meddelande från en ambassadör som undrade vad ett gäng två meter långa, muskulösa, vita män gjorde i hans huvudstad. Och en annan gång gick det riktigt illa. On occasion, we found out about it when our security detail at an embassy in South America in a US operativ som just shot and killed a in that country and we had to whisk him out of that country before something happened. Vi fick ett samtal från en ambassad i ett sydamerikanskt land där en amerikansk specialsoldat skjutit ihjäl en taxichaufför. Och vi var tvungna att hjälpa honom ut, berättar Wilkerson. Men det är inte bara alla exempel på hur diplomati ersätts av skjutglada soldater som stör Wilkerson. Han är också kritisk till militärens hemlighetsmakeri. It is supposed to follow the law. Covert operations are the antithesis of that. Covert operations are operations that take place with no oversight other than the people who are executing them and their immediate superiors take place in complete secrecy if the american people know about them they know about them 25 years later and they are more apt to fail than succeed and those failures get hidden and they consume resources blood and treasure and the american people never know anything about it ett så kraftfullt och farligt verktyg som militären ska följa lagen inte ägna sig åt hemliga operationer Erfarenheten visar också att det som sker i skuggorna ofta misslyckas och att det är både dyrt och komplicerat att ta hand om de misslyckandena. Slutligen pekar Lawrence Wilkerson, stabschef åt förutrikesministern Colin Powell, på hur det hemliga amerikanska kriget urgröper internationell lag. We're violating international law. We're violating borders. We claim that we're at war. Well, are we at war with the world? That seems to be what we're claiming because there's no doubt in my mind. That if a terrorist appeared somewhere and it were appropriate and the collateral damage were limited enough that we could take care of that threat with a drone, we probably would. And that's that's a hell of a development if you think about it. I mean, that we've suddenly decided that borders are sacrosanct until we need to fly a drone over and kill somebody. Det verkar som om USA är i krig med hela världen och andra länders gränser är bara heliga så länge vi inte tycker oss ha en anledning att korsa de där gränserna med en drönare. Det är en farlig utveckling, sa Lawrence Wilkerson, pensionerad överste i amerikanska armén och tidigare stabschef och företaget utrikesminister Colin Powell, som får avsluta Ivar Ekman och Lotten Collins resor till olika världsdelar för att spåra USAs hemliga krig. Hela intervjun med Wilkerson finns att ladda ner eller lyssna till som poddfil på vår hemsida. Jay vill nu ta sig an nya uppgifter som till exempel kriget mot narkotikan i Mexiko. Jaycocks befäl anser att deras tekniker för att kartlägga viktiga mål, skaffa information för att spåra, gripa eller döda kan komma väl till pass i kampen mot de mycket starka knarkkartellerna. Uppger Dana Priest som vi hörde tidigare i programmet. Även hela intervju med henne och Pentagons Gary Reed finns att lyssna till eller ladda ner i Konflikt Pod Plus som denna vecka dessutom innehåller extra material en intervju som –som inte fick plats i programmet. Barbara Bodine, toppdiplomat i 30 års tid– –och USAs före detta ambassadör i Yemen. Ja, det var allt från konflikt. och Dagens program samt allt extra material hittar ni på vår hemsida. www.sr.se-p1-konflikt. Nästa vecka är konflikt tillbaka– –med en annan verklighet som ligger i skugga. Men då kommer det handla om svensk arbetsmarknad. Producenter till lika resande reportrar var Ivar Ekman och Lotten Kolin. Jag heter Mikael Olsson.